Cugetări, Nicolae Iorga, adevărul care are nevoie să fie demonstrat este doar pe jumătate adevăr. Dostoevski, nu te minți singur. Cel care se minte pe sine și își pleacă urechea la propriile sale minciuni, ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui. Să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea cealaltă. Adevărul e unul pentru toți, dar altfel îl vede fiecare și, fiindcă rămâne unul, e prezent în multiple vederi. Doar înșelându-te, găsești uneori drumul cel bun. Dacă îți propui să spui adevărul, pregătește-te pentru suferință. Haine Unui om cinstit îi rămâne întotdeauna dreptul inalienabil de a-și mărturisi deschis eroarea. Ibrăilanu A minții e o sforțare penibilă pentru un om inteligent. Diamantele nu se găsesc decât în văgăunile întunecate ale pământului, iar adevărurile nu se găsesc decât în adâncurile cugetării. Spune drept totdeauna, e mai bine să spui tu adevărul decât să-l adauge necontenit alții la cele ce spui. Nu există și nu va exista nicio societate în care adevărurile noi să nu fie impuse cu luptă și să nu pretindă curaj. Iacobson Când cineva a devenit posesorul întregului adevăr, al singurului adevăr autentic, N-ar fi oare de neiertat dacă l-ar păstra numai pentru sine, lăsându-i pe seminii lui mai puțin norocoși să-și urmeze calea lor strâmbă, în loc de a întruma și a-i povățui? Un martor al adevărului este un om a cărui viață e profund inițiată în luptele interioare, în teamă și cu tremur, în senzații, în nefericirile sufletului. Kant. Multe cărți ar fi cu mult mai clare dacă nu ar fi vrut să fie atât de clare. Un rol mai mare decât aurul l-a jucat în istorie plumbul și nu plumbul din puști, ci cel din tiparnițe. Nimic nu e imposibil, nimic nu e perfect, nimic nu e evident. Lectura, maia Martin